Землепроходець Єрофій Хабаров Почувши про успішний похід Пояркова, виходець із селян Поморів Єрофій Хабаров теж вирішив випробувати щастя на нових багатих землях. На весні 1649 року загін, що складався із 60 осіб, вирушив у похід. Спочатку землепрохідці Хабарова йшли річками басейну Лени а потім волоком перетягнули човни до басейну Амуру. Їм пощастило дістатися до багатої країни Даурії, але тут з'ясувалося, що її правитель має добре озброєне військо, тож Хабаров залишив більшу частину свого загону в одному із селищ, а сам повернувся до Якуцька. Він із захватом розповідав воєводі про родючість даурських полів, хутрових звірів, рибні багатства Амуру, Якщо примусити Даурів платити Ясак, переконував Хабаров, то Якуцьк буде повністю забезпечений хлібом. Красномовство Хабарова мало свої наслідки, його призначили приказною людиною Даурії. І восени 1650 року він цього разу із більшим загоном знову дістався до Амуру. На весні 1652 року вони зустріли на своєму шляху панджурів. Росіяни здобули перемогу в цьому бою та незабаром дізналися, що манджури збирають проти них нове військо. Хабаров вирішив не вступати в цей занадто ризикований бій і відвів загін до гирла річки Зеї. Тут землепроходець облаштувався і став посилати своїх людей по Амуру для збору Ясаку. Із Якутська до Москви весь час надходили депеші, у яких йшлося про те, що без підтримки війська таку велику землю навряд чи вдасться втримати під контролем. І тоді влада вирішила послати на Амур чиновника сибірського приказу Зінов'єва із загоном, що налічував 150 солдатів. Він мав зорганізувати нове даурське воєводство і підготуватися до прийому великого війська. Зінов'єв прибув до гирлазеї у серпні 1653 року і ознайомив Хабарова із царським наказом. У ньому йшлося про те, що землепрохідця усунено від справ. Пізніше на його честь було назване місто на річці Амур і селище в Амурській області. Чи знаєте ви, що Хабаров зробив першу карту Даурської землі? Це креслення стало одним із основних джерел при створенні карт Сибіру в 1667 і 1772 роках.